22. Kaptam egy hónap szabadságot. Az első részét a haverokkal töltöttem. Meghallották, hogy itthon vagyok, felhívtak és meghívtak egy italra. Oké, de csak egy ital. A neve, ahová a meghívás szólt, igen furcsa volt. Macska és pudingedénye. Én egy sötét sarokban ültem, egy gin tonikot szürcsöltem. Ők nevetgéltek, beszélgettek, és mindenféle terveket szűttek utazásokról, projektekről és nyaralásokról. Mindenki olyan hangosnak tűnt. Mindig ilyen hangosak voltak? Mindannyian azt mondták, hogy én viszont igencsak csendesnek tűntem. Igen, mondtam. Igen, azt hiszem. Hogy-hogy? Csak úgy. Csendben voltam, mert csendben kellett lennem. Nem éreztem magam a helyemen, egy kicsit távolinak tűnt mindenki, időnként pánik hangulatban éreztem magam. Máskor meg dühösnek éreztem magam. Tudjátok, hogy mi történik most a világ másik felén? Egy-két nap múlva felhívtam Cselzit, és kértem, hogy találkozzunk. Könyörögtem. Fokvárosban volt. Meghívott magához. Igen, gondoltam. Erre van most szükségem. Egy-két nap Cselzivel és a szüleivel. Utána mindketten átmentünk bocvanába, és találkoztunk a régi bandával. Ti és Mike házában kezdtük. Nagy ölelések és puszik az ajtónál, nagyon aggódtak értem. Aztán megetettek. Mike folyamatosan itallal kínált, és én ott voltam, ahol a legjobban szerettem, a legjobban szeretett ég alatt, olyan boldog voltam, hogy egy ponton azon tűnődtem, talán könnyeznek a szemeim. Egy-két nappal később Chelsea és én felfelé hajóztunk a folyón egy bérelt lakóhajón, a Kubu Queen. Egyszerű ételeket főztünk, a hajó felső fedélzetén aludtunk a csillagok alatt. Az Orion övét, a kis göncölszekeret bámulva próbáltam megnyugodni, de nehéz volt. A sajtó tudomást szerzett az utazásunkról, és folyamatosan fotóztak minket, valahányszor a hajó a parthoz közeledett. Körülbelül egy hét múlva visszamentünk Maunba, búcsúvacsorát ettünk Tíjjel és Michael. Mindenki korán lefeküdt, de én még fent maradtam Tíjjel, és meséltem neki egy kicsit a háborúról. Csak egy kicsit. Ez volt az első alkalom, hogy hazaérkezésem óta beszéltem róla. Vili és apa is kérdezősködött, de nem úgy, ahogy tí figyelt rám. Chelsea sem mutatott érdeklődést, talán azért kerülte a témát, mert még mindig nem tudott azzal azonosulni, hogy elmegyek. Vagy mert tudta, hogy nehéz lenne beszélnem róla. Nem voltam benne biztos, és éreztem, hogy ő sem volt biztos, ahogy egyikünk sem volt biztos semmiben. Tíjjel erről is beszéltünk. Kedvel engem, mondtam. Szeret engem, azt hiszem. De nem szereti a velem járó terhet, nem szereti mindazt, ami a királyi ranggal jár, a sajtót, és így tovább és ezek közül egyik sem fog soha eltűnni. Szóval milyen kilátásaink vannak együtt? Ti egyenesen megkérdezte, hogy el tudná e képzelni Chelsea-t a feleségemként. Próbáltam megmagyarázni azt, hogy hogyan érzek ezzel kapcsolatban. Nagyra becsültem Chelsea gondtalan és hiteles lelkületét. Soha nem aggódott amiatt, hogy mások mit gondolnak róla. Rövid szoknyát és magas csizmát hordott, Önfeledten táncolt, ugyanannyi tekilátívott, mint én, és én mindezeket a dolgokat szerettem benne, de nem tudtam nem aggódni amiatt, hogy a nagyi mit szólna hozzá, vagy a brit közösség. És az utolsó dolog, amit szerettem volna, hogy Chelsea megváltozzon, hogy alkalmazkodjon az elvárásokhoz. Annyira szerettem volna féri, apa lenni, de nem voltam benne biztos, hogy ez sikerülne -e. Nem minden ember viseli el az elvárásokkal járó terhet tí, és nem tudom, hogy Chelsea képes lenne -e kezelni ezt. Nem tudom, hogy meg akarom-e kérni, hogy birkozzon meg ezzel a teherrel.